Уже визволив оточену в Сталінграді армію, потім на базарі подейкували уже тихо, обережно, ніби нічого з того не вийшло. І нарешті вже на початку лютого все стало ясним і незаперечним. Над управою і німецькою комендатурою спущено до половини державна прапор із величезним чорним павуком свастики на білому полі. Імперія справляла триденну жалобу по армії Паулюса, яка загинула під Сталінградом. Фронт відкотився од Волги і зупинився, завмер десь кілометрів за 150-200 від Старогорська. Погнали німців із Поволжі і Кавказу в районі Курська, глибоко вклинилися в їхню оборону і спинились. Не вистачило сили на більше. І так ривок виявився велетенським, в історії воїн незнаним, бо ніколи раніше жодному з найзнаменитіших полководців не вдавалося зашморгнути в невід 300 тисяч ворожих солдатів і не упустити таку небачену рибу. Тепер Старогорськ, став ближнім тилом гітлерівських армій. Довколо нього концентрувалися війська, у місті розташувалися штаби, а в потайному люху сусіднього спаленого будинку нагромаджувалося все більше толових шашок. І цілком реальною ставала операція «Вознесіння», де Раїса Павлівна Кривець мала грати найважливішу роль. Адже це саме вона мусила перенести тол у глибокі підвали люксу, приладнати детонатор, запалити бікфордів шнур і вислизнути з готелю. Терпляче, як малу дитину, вчив її саперської примудрості Іван Журба, і не завжди залишався задоволений, не дуже вдібної до техніки виявилася Раїса. А над Харковом. І Старогорськом над Чорноземною Слобожанщиною з півночі на південь уже прилітали довгі, гострі, вишукувані клином журавлині та гусячі зграї. Повільно перекреслювали синє небо. Весна 43-го року видалася дружною і ранньою. В день тепло, а вночі хрусткий, дзвінкий морозець сковує калюшки. І в один з таких милих прозорих днів на початку квітня залишки однієї з італійських дивізій, розгромлених на Дону, пройшли через місто на Схід. Штаб її розташувався в Старогорську, а полки малося на увазі формувати в околишніх селах. Спід розсоші. Вони, на превелику радість неаполітанських і флорентійських хлопців, зуміли втекти. Але радянські танки так їх пошарпали, що ніякої бойової сили італійців вже не становили. То тепер із залишків цілої дивізії ледве вдавалося сформувати неукомплектований полк. А присутність їхня на Східному фронті була потрібна, як підтвердження непорушності Союзу Рим, Берлін. І, звичайно, повний звіт про їхнє прибуття, склад, кількість зброї, навіть настрій солдатів ліг у тайник за поштовою скринькою. І у відповідь прийшло лаконічне «Все одержали, спасибі, продовжуйте далі роботу». І щовечора Іван Журба вчив Раїсу саперної справи. «Ти мене замучиш!» – стогнала вона. Ну яка різниця? Буде цей тол лежати в ніфі стіни чи просто на підлозі?» «Різниця величезна!» – терпляче, як малій дитині, пояснював Іван. «Шкода, не можна це тобі на практиці показати. У нас в училищі для таких нездар, як ти, спеціально вибухи робили». «Це хто нездара? я?» – ображалася Раїса. Саме ти, від того, як поставлено міну, все залежить. І ти не ображайся, і не закопилюй губи, а вчися. І щоразу після уроку Галуна наказувала віднести у руїни сусіднього будинку і заховати там саперне начиння, бо добре пам'ятала попередження Матузова про те, що Гестапо рано чи пізно прийде. І найменшої дрібниці. За якою можна було б запідозрити про існування групи Мадонна, у будиночку не повинно залишатися, і гестапо справді прийшло. Але зовсім не так, як думав капітан Матузов. Уночі, десь близько третьої години, на Харківській вулиці спинилася вантажна повна солдатів-машина. Швидко юніло вони оточили сонний будинок, у темряві ночі в садку. І на тічунових грядках виросли зловісні тіні. Потім загудів ще один мотор.